Vader, dank u vir die dag. Dank dat ons weet, u is hier. En vader, vir oogend wil ons u naam oplig, want u alleen is waardig. Vader, ons seen hierdie dag, ons seen vir Daniel vir die woord bring, in die naam van Jesus. Amen. Morgen allemaal. Uh, As we so sing. En dink ek, gister ek in deze reed al die fliek gekyk van um, Heaven is for Real en ek Ek besef net dus hoe erg het was dat vir dertig jaar het ek kerk geloop en alles gedoen Maar nog, nog nooit was ek zeker daarvan dat ek enig in die hemel gaan kom nie Ek het altijd gedink, doen ek rechtig waar genoeg om enig in die hemel te kom Al het ek hoe mooi leven probeerleid Ek het so gefokus op dit wat ek doen om in die hemel te gaan kom En het is hier so by julle wat ons kon hoor dat Dat is nie wat ek doen nie, maar dit wat Jesus gedoen het. En dat ek en jy nou met vrymoedigheid kan sê dat, ons, dat, dat die hemel ons deel is. En um, ja, dit is net wonderlik om, om dit te kan hoor. En die mense aanbidding verandert toe in taal, wanneer jy weet, wanneer jy die Heere aanbid, niet so dat in die hemel kan komen, maar dat jy die Heere aanbid vir wie jy is en vir wat Jesus gedoen het. En dit is wonderlik. Dankie vir die vorig om net weer vandag hier jy met jylle te kan voordeel. Ons sien jylle, dit is dit gaan goed met ons gemeentekie daar sal so op Launa. Het gaan raarig waar baie goed uh, Ons geniet die sa saamhoorigheid En die woord wat ons saam deel Is raarig waar baie lekker en, en, en amazing Kom ons uit die oog Dan uh, gaan ek vir ons verder gaan Dankie Vader vir die wonderlijke voorrug wat ons het Om net weer vanmorgen As een lichaam in Christus by mykaar te kan kom en, en die woord te kom oordink En hier ons self oop te stel vir die inspraak van Godse gees Dankie Heere vir die voorrug wat ons het Om u te kan ken vir wie u is Heere, dankie dat ons met vrijmoedigheid gaan sê dat dit is wat jy gedoen het, Jesus Christus, so ons hier die vrijmoedigheid het om die heiligdom te kan ingaan. Dankie daarvoor, Vader. Dankie dat ons kan jy kan aanbid en kan weet dat God net goed is. Dankie dat ons weer die gedagtes wat jy aan gaan aan ons het, is gedagtes van vreigde en vrede vir die hoopvolle toekomst. Dankie dat ons als mensekinders vir jy belangrijk is. Ons eer hier daarvoor, Vader. Amen. Ek wil somme met die voet en die deerval... En um, vandag praat ek met julle oor dronk woord, maar dit is anders dan wat julle dink, maar ons gaan julle sal later sien. Ek wil begin met 2 Korinties 3 vers 6 met julle net saam te dat ons net een ding, het is een tekst wat julle baie goed ken en ons allemaal ken het, maar dat ons net allemaal op gelijk is, op die voet is, as ons verder praat oor dit. 2 Korinties 3 vers 6 kom ons lees daar van die einde van vers 5 of sê, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons bekwaam gemaakt het as dienaars van een die niewe testament, nie van die letter nie, maar van die gees, want die letter maak dood, maar die gees maak levend, en as bediening van die dood, met letters op klippe grafveer, graf, en heerlijkheid was, so die kinders van Israel nie die kon vestig op die aangezig van Mooses nie, vanweer die heerlijkheid van sy aangezig, wat toch moes vergaan, Hoeveel te meer sal die bediening van die gees, die nie in heerlijkheid wees nie. Want as die bediening wat veroordeel heerlijk was, veel meer is die bediening wat rechtvaardig maak, oorvloedig in heerlijkheid. As ek en jy na hierdie stuk luister, dan sê dit vir ons, as ek daarweer boor skryf, dat daar is twee bedieninge, en hy begin in vers 6 om ons te sê, wat ons bekwaam gemaakt het, as dienaars van die nieuwe testament. Daarna word, ons sit met die oud testament, en die nieuwe testament. Ek weet, ons ken hierdie goed, ek wil dit net vir julle, uh, ten oor mekaar stel, want daar is besluit dat ons moet neem, of, of iets wat ons moet raak sê daarin. En ek en jy is nou bedieners van die Nieuwe Testament, en dan gaan het verder en sê dat, in die Oud Testament het hy genoemd die, die bediening van die dood. Hy sê dit is die bediening van die letter, en ek denk dit is rocket science om te besef dat, die bediening van die letter is wet nie, en dan die bediening van die gees is verhouding. En dan gaat Paulus verder en hy sê dat, die Oud Testament, die bediening, noem hy die bediening van die dood. En aan die andere kant, die Nieuwe Testament, ek en jy, wat vandag staan onder die bediening van die gees. En dan gaan hy verder, en hy skryf daar in, in vers 9, want is die bediening wat veroordeel heerlijk was. Met andere woorde, ons sit met hierdie kant, die bediening van die dood, so jylle daar geskryf staan, is veroordeel. Dit is bediening wat veroordeel. En dit kla jou aan, en dit vind jou skuldig. En in hierdie andere kant sê hy, die bediening wat, veel meer is die bediening wat rechtvaardig maak. So in hierdie kant het ons die bediening wat rechtvaardig maak. Ons staan onder Godse gees in, in um, Johannes 16, Johannes 16 vers 8 sê hy, wat Godse geest wat ons sal oortuig van gerechtigheid, van oordeel en van sonde. So met ander woorde, Godse gees in hierdie kant onder die Nieuwe Testament, as ek hier onder die geest staan, dan staan ons onder die oortuiging. Godse geest wat ons oortuig. So, aan hierdie kant is daar veroordeling en aanklag, en aan daai kant is daar oortuiging. Godse geest wat my en jy oortuig. En dan wil ek daar by sit, wat om Jan Volk al laatste week gepraat het, in die breers van die tuchtiging, en ek gaan nie weer daar waar praat, want julle allemaal weer tuchtiging beteken om te onderwijs, en in die eerste plek staan daar ach die vermaning, ek praat hier van vermaning, en in hierdie kant, wanneer ons staan onder die bediening van die geest, dan staan ons onder die vermaning, die vermaning beteken die bemoediging en die aanmoediging van Godse geest, dit is nie veroordeling van Godse geest, of aanklag nie, of skuldig bevinding nie, maar ons staan onder die, die bemoediging en aanmoediging van Godse geest, as ek en jy so na die twee beelde kyk, en dink ek, jylle sal allemaal saam my stem, dat ons staan hierdie kant. Daar is niemand wat sê, ons is nog hierdie kant nie. Is, is, is ons een met dit, nie. Met ander woorde, ons sê vir mekaar, dat ons onder die bediening van die geest staan. Dat ons onder die inspraak van Godse geest staan. En dis dan waar ek wil kom vanmorgen, net om vir ons te sê, ons staan nie so, onder die bediening van die geest. Dan gaan ons na tekst toe in Galaties 5, wat sê, Maar ek sê, wandel dier die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Wandel dier die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. En dit is my by die punt gekom dat, my en jou wandel, hoe lyk dit rechtig waar? Kijk, ek sê mooi, ons moet nie op ons wandel nie. Kijk, ons moet focus op ons stand. Maar ons moet nie goedkoop maak nie. Ek en jy staan onder die bediening van die gees. En as daar staan, wandel dier die geest, dan sal jylle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Nooit nie. Dan worde, as ek en jy hierdie kan staan onder die bediening van die geest, dan behoort ons nooit die vleeslikheid te, te laat manifesteren, te laat die begeerlikheid van die vlees te volbring nie. Kom, ek jylle net hier, vers 19 sê dit vir ons mooi. Kyk na die werke van die vlees. Overspel, vijandskap, toes, jaloersuit, tweedrag, partijskap, afguns, dronkenskap, brasserie, al dergelike dinge. As ek en jy rechtig waar moet gaan kyk na ons wandel, dan lyk het toch betekker so. Daar is twis en jaloersuit en vijandskap, dit is daar. Maar toch roem ons dat ons onder die bediening van die geest staan. Jy sien, ek en jy moet nie vir die ding dat, dit is nou maar vlees in ons nie. Ons kan nie sêtel daarvoor nie. Ons moet ergens by die punt kom wat dat ons die vleeslikheid kan aflee. Galaties 5 13 sê, dat jylle is tot vryheid geroep, moet nie vryheid gebruik as aanleiding vir die vlees nie. En dis wat op my hart is, en dis wat ek dan by ons as gemeente in Laune al gesê, is dat ek en jy kan nie sê ons as die gerechtigheid van God. Maar ons gaan fouten maak, voor sure, ons gaan fouten maak, maar hoor mooi wat ek sê, ons kan nie gerechtigheid goedkoop maak. He. Ons kan nie sê ons as die gerechtigheid van God. Maar ons levensvol uit ek uit mekaar Kom, ek maak het prakties. Ek en jy kan nie sê ons is die gerechtigheid van God. Maar as my werkers my kwaad maak op die plaas, dan vervloek ek hulle nie. Dit is nie deel van my en jou, se, ek kan sê, sy design, as ons sê ons is die gerechtigheid van God nie. Ons kan nie sê ons is die gerechtigheid van God, maar hoe lyk ons jyvelike? Ek en jy, jy en jou vrou, is jylle een? Is daar, hierdie wonderlijke verhouding tussen jylle twee? Of is daar maar so'n bykie skuitsmeer tussen jylle? Hoe lyk jou jyvelik? verhoudings tussen ander mense. Hoe lyk jy verhoudings met ander mense? Sien jy mense soos God hulle sien? Luister mooi, ek wil net in myself nie redde val. Da is geen veroordeling nie. Ons staan onder die vermaning en die onderwijsing. Da is die veroordeling nie. Gerechtigheid. Skinder ek. As die ander mense sien kinder, skinder ek lekker saam. Um, ek sê ek sê gerechtigheid van God, maar vergifnis is vir my issue. Kijk, ek aanvaar Godse vergifnis vir my maar vir ander mense is dit bieke moeilik. Ephesians 4 2, sê, vergeef mekaar, soos Christus jylle vergeef het. Vergift is, is maar bieke vlees in my, ek krij nie vergewe nie. Gaan ek in liefde om met ander mense? Hoe doen ek bezigheid? Die manier hoe ek bezigheid doen, is dit dat ek, maak ek gerechtigheid goedkoop, of die manier hoe ek bezigheid doen, staan ek vir gerechtigheid? My gemeente bijwoning, die manier hoe ek hier kom, en ons saam as gelovig is, en een lichaam die Heer aan Maak ek gerechtigheid goedkoop, ek is nou recht met God, en, ek doe net wat ek wil of, of maak ek bykie ergens daarmee, maak ek gerechtigheid die goedkoop nie. Dis waarover ek wil praat vanmorgen is om, dat ek en jy nie, nie die wonderlijke woord van gerechtigheid, goedkoop maak jy, maar as dit sal aaneem, en sal so rechtig waar, wandel daarmee. Petrus skryf vir ons in 2 Petrus, um, dat ek net geraak kom, hy skryf vir ons hier so in 2 Petrus, praat hy oor die gerechtigheid, oorgaon kom, maar ek gaan dit net vir julle lees, in 2 Petrus 20 staan daar, Want as hulle, nadat hulle dier die kennis van die Heere en zaligmaker Jesus Christus, die besmettingen van die wereld ontvlug het, hulle toch weer dier hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Want dit sal so vir hulle beter wees, as hulle die weg van gerechtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod, wat aan hulle oorgelever is. Maar oor hulle het gekom wat die ware spreekwoord sê, die hond het omgedraai na sy eie braaksel, En die gewaste sog om in die moeder te rol. Ek en jy is hierdie gewaste sog, heilig, waardig, rein, dis wie ons is. En as ons gerechtigheid gaan goedkoop maak, dan is ons hierdie gewaste sog wat wie gaan rol in die moeder. Ek moet een sikker klomp keer sê, ek weet, ons kan nie focus op ons wandel nie. So wat is die krixie so? Ek en jy, ons wandel sikkel maap het keer. Ons wandel kom nie in pas nie, hy kom nie in pas met ons stand nie, en dis ons challenge. En die antwoord sê Paulus in Galatius 5 vers 25, sê hy, as ons dier geest lewe, laat ons die geest wandel. So die kruks van hierdie hele ding is om, om ons wandel in pas te kry met ons stand, is nodig dat ek en jy rechtig waar dier die geest gaan lewe. Want ons sê ons nou hierdie kant, ons is onder die bediening van die geest. So met andere woorde, ons het een verantwoordelijkheid, as ons kies om met die geest te lewe, moet ons dier die geest gaan wandel. Hoe wandel ek en jy dier die gees? Hoe wandel ons dier die gees? Galaties 5 vers 18 sê, maar as jylle dier die gees gelei word, is jylle nie meer onder die wet nie. Ok, ons sê ons, hierdie kant is die bediening van die dood, hierdie kant, wat die wet is. So as ons, ons hierdie kant van die gees sit, is daar nie een wet nie. Daar is nie meer een tigmeester nie. Wat ons ook lees van die, die wet is die tigmeester na Jesus toe. Daar is nie so iets nie. Ek en jy het net Godse gees. Ons staan onder die bediening van die geest, en ons het Godse gees om ons wandel in pas te kry. Paulus kon ons in die versieers 5 vers 18, en dis die thema van verochend, is om te kan wandel dier die geest, het ek hee jy nodig, hy skryf daar, moet nie dronk word van wijn, maar word vervul met die heilige geest. Moe nie dronk word van wijn nie, maar word vervul met die heilige geest. Wat beteken hy woord vervul? Ek is nie baie geleerd nie, maar, Ek gaan woord kan uitspreek nie, maar dit beteken pleerouste, om, om Jansel dit seker beter kan uitspreek. Pleerouste. Nou, om dit fysisk te, die woord wat hy sê is, vervul met die Heilige Geest, is to be constantly and fully influenced by the Holy Spirit. Dit was vir my so mooi toe ek, toe ek dit lees, om constantly, om constant en fully invloed, om die hele onder die invloed van die Heilige Geest te wees. Dit is wat dit beteken om vervul te wees met die Heilige Geest. Wanneer Paulus ons vermaan in die vers 5 vers 18 om, om vervul te wees met die heilige gees, dan is dit nie die, kan ek sê, die, die dag wanneer ek en jy die goeie nies hoor, wanneer ons hoor wie ons in Christus is, en ek en jy sê ja vir dit. Dit is nie daai wanneer die heilige gees in my ook kom inwoon nie. Dit is nie die vervul wat daarvan gepraat word. Dit is nie daai dag wanneer, soos ons het noem, geesgeboorte plaas vind nie. Baie denominaties praat van wedergeboorte, maar jy weet ons wedergeboorte was geskenk van God. Ons praat hier daarvan en ek praat van, hierdie vervulwoord met die heilige geest, is nie die dag wanneer, jy, wanneer die geest in jou kom inwoon. Dis nie dit nie. Dis nie een eenmalige gebeurtenis nie. Die vervulling met die heilige geest nie. Dis iets wat constant gebeur. Daar staan, you'll constantly and fully influenced by the Holy Spirit. Dis iets wat elke dag, elke oomlik, elke situasie, elke omstandigheid wat op jou pad kom, is wanneer dit gebeur. Dis wanneer die geest jou vervul, so dat jy in die situasie en omstandigheid en oomlik wat jy is, dat jy, jy jou uitsprake, jou dade en jou gedagtes, dat die geest die woorde en uitsprake goed weet doen, dat dit dit bepaal word. Omdou weer, die geest, wanneer ons sê die geest is in jou, dis nie die geestgeboorte wat ons praat, dis, dis hierdie vervulling, hy bemoedig ons, die bemoediging waarvan Paulus praat, is die vervulling van die heilige geest is om constant onder die heilige geest te wees. Onder sy invloed te wees. Dis soos een beker, as ek het nou kan, as ek in hierdie dag sê, ja, dat ons een wil wees met Godse geest. Dan is het as alsof die kraan oopmaak, die emmer wat onder die kraan staan, en die geest in die water begin inloop. Maar om vervul te wees, is om die kraan oop te los, en die water heel het te inloop in die emmer, en die emmer later oorloop, en oorloop, en oorloop, en die kraan nooit toe is nie. Hy is constant, die loop die water in, en die, het loop net oor, en oor, en oor. En ek het by die punt gekom, wat ek nog gewonder het, hierdie influence, hoe kom vergelijk, hoe kom vergelijk, Peter, hierdie, moet dronk word van wijn nie, maar word vervul met die heilige geest. Kijk, as jy ons nou kyk, ons sê die woord vervul is, onder die invloed te kom. So wat hy eindelijk sê is, as jy dit eindelijk sê, hy sê, moet dronk word van die vlees nie, word eerder onder die invloed van die gees word eerder dronk van die Gees. Hoor my nou mooi as ek te sê, dis, dit klink nou bykie kras, maar dit is wat hy eindelijk sê, is ek en jy het nodig om nie dronk te word in die vlees van drank nie, maar om dronk te word van Godse gees. Dit is wat ons moet doen. Interessant, jy hoef te blaai nie, in Lukas 1 vers 5, wanneer die Engel spreek tot Zachariah, hoor bykie wat sê hy daar van Johannes, hy praat van Johannes wat gebore gaan word, dan sê hy vir hom, hy sê, en hy sal blijdskap en verheging vir jou wees, die Engel praat met Zachariah, en baie sal oor sy geboorte blij wees, want hy sal groot wees voor die heren. en wijn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul wees met die heilige gees. Weer eens hierdie vergelyking tussen, om in die vlees dronk te word van drank, maar aan die, die ander kant, om dronk te word van Godse gees. En ek en jy het nodig om, wanneer ons wil wandel in die gees, is ons challenge om dronk te word van die gees. Oké, okay. en ek het gedink, ek wil een vergelyking vir julle tref, kom met Paulus hier die vergelijking getref? En luister my mooi, dat is die veroordeling van ouweens, wat nou al dag een keer dronk geworden is. Ek wil net jylle een vergelijking tref, tussen dronk word in die vlees, en dronk word in die gees. Luister bykie na, dag is dit interessant, en dag, dag challenge het jou net, om rechtig waar dronk te word van die gees. Die eerste ding wat ek wil sê is, as jy dronk is in die vlees, kers, dan, dan kan jy nie een plek uitloos nie. Kijk, as jy dronk is in die vlees, die ene keierplek, as hy plek wil toemaak, dan is die manna op pad na die volgende keierplek toe. Wat ek soms sê, ons, dan sluit ek maar my in. Dan ons op pad na die volgende keierplek toe. Ons kan net nie, ons kan net nie wacht om by die volgende keierplek uit te kom nie. As jy dronk word van die gees, dan kan jy nie wegblij van die samenkomste van die lichaam van Christus nie, van die gemeente nie. Want is hier, wat Godse gees jou bemoedig en aanmoedig, ons kan nie daarvan wegblij nie, as ek en jy dronk is van die geest nie as jy dronk is in die vlees, die tweede ene, kerk, jy het nie een selfbeeld nie, dat ek vir jou vertel, kijk, as jy daar instap, dan stap jy daar biekie met een selfbeeld in, maar na so paar shots, dan is dat nie fout met jou nie, kijk, jy die mekkie van die plek, jy het nie een selfbeeld nie, jy is vol van jouself, jy is wie jy is, en net so is wanneer ek en jy dronk word van Godse geest, is wanneer ek en jy een godsbeeld van ons begin kry, wie ek en jy in Christus werkelijk waar is, Korinties 3 vers 17 Hoor bykie mooi wat sê dit daar Dit sê, luister Die Heere is die gees En waar die gees van die Heere is, daar is vrijheid En terwijl ons allemaal met Onbedekte gezicht soos een spiel Die Heerlijkheid van die Heere aanskou Word ons van gedaan te verander Naar die beeld van Heerlijkheid tot Heerlijkheid As die Heere waar die geest is As ek en jy dronk word vir die geest Dan word ek en jy verander Na hierdie beeld van God wie ons is Heilig, rein, waardig En is ons challenge. Hierdie, as ons dronk is in die vrees, hou kom daar alkeer in met een bieke min selfvertrouwe, kyk, hy is maar bieke skuchter. Maar het vat om net een paar shots, dan ga een man selfvertrouwe. Dan past dit by sy selfbeeld, hy loop met selfvertrouwe. En so gaan het wees as ek en jy dronk word van die geest. Ons wandel gaan in pas kom met ons godsbeeld. Ons wandel gaan in pas kom met, met wie ons in Christus is. Ga um, hou wat Of kom ek sê, as ek een paar doppe gevat het en ek word bykie besoope in die vlees, dan is hy ou net wie hy is. Hy hou nie iets voort nie, hy sê vir jy allemaal wat hy wil, hy doen wat hy wil, hy is net wie hy is. En ek kan dit die anders stel aan hierdie kant nie, as ek en jy drong word van die gees, dan wees ons net, dan is ons net wie ons is. As hy ou drong word in die vlees, dan is dit wat hy doen, een vrug van onweer die invloed van alkohol. Hy fokus nie op dit wat hy wil doen nie. Dit is net een vrug wat uitvloe, dit maar net, dit gebeur net. Die volgende ochend, dan kan hy beteken nie eerst lekker onthou van wat die avond gebeur het nie. Dat is een bykie, hy vergeet wat hy gedoen het, hy het net gedoen. Hy het net gedoen, dit was net een vrug wat gedoen hoort. As ek en jy dronk word van die gees, dan gaan ek en jy aan mense en goeders doen sonder enige effort. Ons gaan nie eers weet van die liefde en die omgee en die vriendelijkheid wat ons aan mense bewys nie. Dit gaan nie een effort wees om dit doen nie. As ons dronk word van die geest, gaan dit net een vrug wees. Jy gaan net hoor mense sê, jy doen dit, jy gaan dit nie eers besef, dat jy dit doen nie. Kijk, as manne in een kroeg instap, of kom ons noem het in kroeg, ja. Dan stap hulle so meter van mekaar af. Want hulle wil nie aan mekaar raak nie. Maar kyk as daar 'n paar shots is in die in die bietjie word bietjie besop. Kyk, dan word hulle maar lief vir mekaar. Hulle gryp mekaar om die lyf. Lief. Liefdesfeesvier. Kyk, hulle wil nie mekaar raak as hulle nugter is nie, maar as daar 'n paar shots is, gee dan hulle lief vir mekaar. En net so gaan het wees wanneer jy onder die invloed van Godse se gees kom. Gaan jy lief wees vir mense wat jy nie eers ken nie. Jy gaan lief wees vir mense sonder dat hulle iets aan jou hoef te gedoen het. Jy gaan hierdie agape liefde wat God binnen jou gesit het, gaan jy net uitleef. Dit gaan nie vir effort wees om mense liefde heen nie. Die ander ding is, kerels, jy kan saam my stem, as een man een paar is, is hy slim. Kyk, jy leer vir hom niks nie. Jy kan vir hom niks vertel nie, hy ken die rakbyspan, hy ken soma van die ouwens wat hy speel, hy ken die coach, hy ken alles. Hy is slim, jy kan vir hom niks leer nie. 1 Korintiers 2 vers 10 sê dit vir my so mooi. As ek en jy dronk word van die gees, maar God het dit aan ons, dier sy Gees geopenbaar, van die geest ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. En daar ek en jy, onder die invloed van Godse geest is, wanneer ons dronk word van Godse geest, gaan ek en jy die kennis hee, van Godse liefde, hoe groot Godse liefde is, sy hoogtes, die diepte, die die agape liefde wat ons heet. Niemand gaan jou iets daarvan kan vertel nie, want dit is alleen een Godse Gees wat vir jou gaan oortuig, van die hoe lief God jou heet, Die hoogte, die breedte, die lente, die diepte van Godse liefde vir jou. Hou wat een paar shots het, wat een bykie besoope geraak het. Kijk, niks ontstel daarin man nie. Hy raak net blyer en blyer en blyer hoe langer die aand word. Niks kan veronderstel en hy raak net vriendliker. As ek en jy dronk word van die heilige gees, dronk word van die gees, dan het ek en jy net blijdskap en vrede in die heilige gees. Kijk, hy manne is vreesloos, wat ek vir julle vertel, ek hoor al manne wat een paar shots het, hulle loop op koole, hulle eet glase, daar is geen bangheid in hulle nie, hulle is vreesloos. As ek en jy dronk word van die heilige Gees. dan besef ons, 1 Timotheus 1 wat sê dat God my en jou nie geest gegeet van vreesachtigheid nie, maar jy van kracht, van liefde, en van selfbeheersing. Hierdie manne, van die manne, kijk dit verskil nie, betu manne is so, betu is anderste, van die manne lewe vir a fight carrels, kijk, hy kan nie wacht vir a feit nie, daar moet net a feit losbreek, as ek en jy vol is van die heilige geest, en dronk is van die heilige geest, dan gaan ons, as Jacobus sê, in Jacobus 1 vers 2, dat, ach het lautere vreegde, van hy enige versoeking aan jou toe kom, dat jy nie bang is vir dit nie, man, jy kan nie eindelijk wacht, vir die versoeking wat na jou pand te kom nie, want jy is recht vir hom, jy is vol van die geest binnen in jou, en die laaste een is, as jy dronk is van die vrees, is dan nie oppou nie, Jy wil net nog hee, nog hee, nog, plek, nog dis net nog en nog. En so ek en jy as ons dronk word van die geest. Ons kan nie genoeg kry van hierdie woord van God nie. Ons kan nie genoeg kry daarvan nie. Ons wil net nog meer in Godse woord wees, nog meer tyd saam met ons pandere, en nog meer in mekaar kom. Dat is geen oppe nie, want Godse geest soek net, en soek net, en soek net binnen jou. Ons het letterlijk nodig om dronk te word van Godse geest, so dat wanneer die werkes jy op die plaas dal kwaad maak, so dat jylle kan sien, en nie vervloek nie. Maar as ons terugkeer na die vlees toe, dan kan ek jou waarborg, gaan jylle vervloek. Ek en jy het nodig om dronk te word vir die geest in ons hevelik, so dat ek my maat kan sien soos God as sien, so ek in heel dag, al dag, in connecties met Godse geest. Want dan gaan heel tyd iets gebeur wat vlees wil oorneem, en daar gaan dan altyd een probleem wees. Gelasius 5 22, sê dit vir ons eindelijk baie mooier. Hy sê daar so, maar die vrug van die gees is liefde, blijdskap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Die grootste fout wat ek en jy kan maak, is ons nou hieruit gaan, en ons gaan probeer die vrug van die gees te doen. Dit is ons grootste fout wat ons kan maak. Dit gaan nie hier om te focus op ons wandel nie. Dit gaan nie hier om dronk word van Godse Gees. As ek en jy uitgaan, om te gaan doen, om hierdie vrug van die Gees te gaan doen, ek kan jou klaar vandag sê, jy, ons gaan het nie maak nie, want die vlees gaan oorneem. Jy kan nie die vrug van die Gees doen nie. Dit kan net een vrug word, uit intimiteit met God, uit een verhouding met God. Hoe kom ons onder hierdie invloed van Godse Gees? In die vlees, soos ons dit net over het, het jy nodig om magereel te knersie te vat, om onder die invloed van drank te kom, om dronk te word. As jy maandag aandrink en dag, vrijdagavond, nie wat, jy sal alright wees. Jy het nodig om aanhouding daarvan te drink, net so is dit wanneer ek en jy wil dronk word van Godse geest. Dis a 24-7-365 ding hierdie. Ons het heel tyd nodig om in Godse gees gekoppeld te wees, om nooit onkoppeld te word van Godse gees. nie. Ek en jy kan nie bekostig om 1 second in vlees te probeer opereer nie want dan gaan die vrug van die vrees, as ek het kan noem, gaan begin oorneem. Ons moet heel tyd gekoppel wees aan Godse geest. Ons moet heel tyd, ek wil het letterlijk stel, dronk wees van Godse gees. Dis een bewuste besluit, wat ek en jy moet neem, om, om met die gees in connectie te wees. Dis een bewuste besluit, wat ons moet neem, om heel dag, al dag, in connectie met om te wees. Johannes 7 vers, 7 en 8 en 8, somt, vir ons so mooi op. Hoor wat sê hy so? Ek praat nou van, om dronk te word van die geest. As iemand doorset, laat om na my te kom, en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van levende water, sal uit sy binnenste vloei. As jy dronk word met Godse Gees, sal daar net strome van levende water, binnen jou binnenste vloei. Dis a challenge hierdie, vir my en jou, om in die geest te gaan wandel. Dis nie makkelijk nie. Galatius 5 vers 17 sê daar vir ons, want die vlees begeert in die geest, en die gees begeert in die vlees. So, dis is a challenge vir my en jou daarbuiten. En die lekkerste van alles, dit gaan nie oor die en die hel nie. Dit gaan nie oor as ek het nie recht krij, dat ek die hel toe gaan gaan nie. Ek het nie toe gaan ons weet, ons is dier gekoop, dier Christus Jesus. En daarom weet ons ons in die jemel, maar, as ek myself onder hierdie bediening wil sit, die bediening van die Gees, dan moet ek myself oopstel vir die vermaning, wat beteken die bemoediging en die aanmoediging van Godse geest dat ek myself oopstel vir die onderwijsing van Godse Gees, want dis die bediening wat ek onderstaan. Ek en jy moet dan achslaan op hierdie bemoediging en aanmoediging van Godse Gees, so ons onder die invloed kan kom, so dat ons dronk kan word van die Gees. Ek wil afsluit net met die laatste gedeelte om vir julle te sê, ek wil jou uitnooi om vanavond huister te gaan en vat brood en vat wijn en gaan word stil en dan Gelees jy Gelaasheers 2 vers 20, wat sê, as jy die brood eet, dan sê jy vir jouself, vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie. Die teken van die brood, is Jesus' vlees wat vir my jou gesterf het. En net so as jy die brood eet, is dit die teken van jou vleeslikheid, wat vir en al sterf. Jou vleeslikheid, wat saam met Christus gesterf het, gaan van naand begrawe jou vleeslikheid binnen jou ook. En hy sê, wijn druk, die teken van, dat jy heilig en rein en vaardig is, dat jy eindelijk daardoor sê dat, as ek hierdie wijn drink, ek myself onder die invloed sit van Godse gees, dat ek myself vervul met die Heilige gees. wat beteken, dat ek myself dronk word van Godse geest, en dan kan ek gaan wandel in die geest, wanneer ek dronk is van die geest. Ek sluit af met die woorde wat sê, Brannawein het die breek nie, maar die Gees het geen perke nie. Ek sien jylle, met die wonderlijke week, en om te gaan uitgaan en, en rechtig waar te gaan dronk word met die geest, so ek en jy wat gerechtigheid ken, dat ons die gerechtigheid kan goedkoop maak nie. Jy weet die wereld daar buiten, sê jy weet nie, hoe lyk christene nie, maar is daar kom in die wereld daar buiten, die christene daar buiten, nie onder die inspraak van Godse geest is nie, net die heel tyd dronk is van die geest nie. Hy moet nie toelaat dat ek en jy wat gerechtigheid ken, dat dit goedkoop word nie. Maar ek en jy het rechtig waar nodig, om te gaan effort inzit, om te gaan dronk word, van Godse Gees. Ons sê die oor. Dankie Vader vir die wonderlijke woord wat ons gehoor het. Dankie Vader dat ons vandag kan sê dat as gevolg van Jesus Christus die scheidsmeer afgebreek is. En daarom kan ons een wees met u. En omdat ons een is met u en verhouding met u is, is Godse Gees heel daar om ons te bemoedig, om ons aan te moedig, om ons te onderwijs met wat is die rechte pad om te loop. En dankie vader dat ons kan dronk word van Godse gees. Heer, dat ons onder die bediening staan, wat het eindelijk amper half so moet wees. Dankie vader dat ons dan naar buiten kan gaan uitleef, dat ons die gerechtigheid, die dierprys wat betaal is, kan gaan goedkoop maak nie. Maar dat ons rechtig waar een effort sal inset, dat ek rechtig waar bemoeienis sal maak, om een te word met Godse gees, so ek kan wandel dier die gees. Dank vader vir die voorrecht wat ons het om dit te kan hoor. Dank dat ons een voorrecht het, dat ons, dat ons nie onder veroordeling staan nie. Maar hier dat ons onder die aanmoediging, bemoediging staan. Ons eer die daarvoor vader. En ek sê in elkeen wat die is, ek sê om dat hy, dat elkeen gaan stil word vir jy en gaan hoor, hoeveel vlees daar nog in my is. Want waarin ons vlees sterk is, die rede daarvoor is net een gebrek aan intimiteit. Een gebrek om dronk te wees van Godse geest. En En daarmee sien ek elkeen, om dronk te gaan word van Godse Geest. Amen.